Jens és Hakan testet cserélnek Nem állom meg mosolygás nélkül, amikor eszembe jutnak az ikrek, Jens és Hakan. Skannéból költöztek ide, külsőleg szinte tökéletesen hasonlítottak, de ha az ember vette a fáradtságot, hogy megismerje őket, rájött, hogy nagyon különbözően viselkednek. Hakan igazi bajkeverő volt, aki mindig bajba került, Jens pedig álmodozva csoszogott, kikötött cipőfűzővel. Ilyen különböző személyiségjegyekkel érkeztek hozzánk harmadikban. Egy vicces történetet meséltek nekünk. Hakan állítása szerint találtak egy hatalmas fémtartályt egy pihenőhelynél, amikor megálltak szkannéból Stockholm felé menet, ő pedig lement pisilni az autópálya alá. A tartály fedele tárva nyitva volt, úgyhogy bemászott. Abban a pillanatban, ahogy belépett a tartályba, ismét a családi autóban találta magát. Ott ült a hátsó ülésen, teljesen sokkos állapotban. Édesanyja azon merengett, vajon mi tart ilyen sokáig Hakánnak, hiszen csak pisilni ment. Hakán nem értett semmit. Hogy érhetett vissza ilyen hamar az autóba? Anya, hiszen itt vagyok, motyogta. Aztán észrevette, hogy Jens nincs sehol. Hákán anyja megfordult, és mérgesen merett rá. Majd lenézett a ruháira, néha még a szüleik is képtelenek voltak megkülönböztetni az ikreket, és nem csak a nevüket keverték össze, és így szólt. Ne butáskodj már, Jens! Hákán megnézte magát a visszapillantó tükörben, és elakadt a lélegzete. Jens arcát és ruháit viselte. Kimászott az autóból, és visszarohant a tartályhoz. Ott találta bent összezavarodott és rémült testvérét. Elképesztő. Jens, Hakan kiköpött mása volt. Egyszerűen testet cseréltek. Hakan visszavezette testvérét a pihenőhöz, és elmagyarázta neki, hogyan is állnak a dolgok. Hakan volt Jens, Jens pedig Hakan. Hakan szerint a szüleiknek sosem tűnt föl a csere.